7. lipnja 1967. godine. U rano poslijepodne podne jordanski kralj Hussein pojavio se pred članovima glavnog stožera svoje vojske. Rad koji će u povijest ući pod imenom šestodnevni trajao je samo tri dana, a već je tada bilo jasno da će ga Jordan izgubiti. Izraelski padobranci zauzeli su stari grad u Jeruzalemu. Izraelske tenkovske kolone došle su na doma Kjerihona. Kod Nablusa Jordanska se vojska još borila, ali bilo je jasno da je i slomko tog grada blizu. Južno od Jeruzalema je Izraelsko pješaštvo pregazilo Jordanske položaje i nadiralo prema Hebronu i Betlehemu. U ta tri dana kralj je izgubio 80% svoje vojske. I njegov tjelesni izgled nalikovao je na vojsku koja je bio na čelu povisničar Michael Bioran u knjizi Šest dana rata piše. Jedini arapski vladar koji se barem približio bojištu dva i pol dana nije jeo niti spavao Kralj je jednom prisutnom časniku izgledao zapanjeno, utučeno i poniženo Upravo je izgubio polovinu kraljevstva zajedno s glavnim izvorima prihoda turizmom i poljoprivredom Bojska mu je ležala u ruševinama Kralj je dobio telegram iz Kaira o kojem ga se hrabrilo zbog njegove odluke da napusti zapadnu obalu. Njemu pak taj telegram nije ništa značio. On se spremao zatražiti od Izraela prekid vatre. U Kairu pak nitko skoro tri dana nije vidio Gamala Abdala Nasera, predsjednika Egipta i najvoljenijeg i najmoćnijeg arapskog vođu. Nakon prvog dana rata kada je uništeno egipatsko zrakoplovstvo, on se osamio u svojoj kući i nije primao nikoga, posebno ne svoje vojne časnike. Anmar al-Sadat uzalud je tražio da ga Naser primi. A onda je 8. lipnja Naser izašao iz kuće, ušao vrhovno zapovjedništvo i rekao da je upravo završio razgovor sa sovjetskim i alžirskim vođama i da mu oni šalju 200 migova. Mnogi su bili ohrabreni tom najavom. Jedan od njih bio je i Muhamed Ahmed Kamis, častnik zavezu 6. divizije, koji se vratio na Sinaj i tamo je vidio ovaj prizor. Bio je strašan prizor. Po pjesku su bili razasuti ostaci vojske, izgorjeli tenkovi, uništena vozila, pougljenjena tijela koja su nalikovala na kipove. Odjednom vidio sam više častnike u vojnom džipu i oni su zatražili da se okrenem i odem. Rekli su mi da na Sinaju više nema ekipatskih snaga i da je sve gotovo. Tog 8. lipnja 1967. kasno posle podne Naser je priznao poraz. Nakon sastanka s časnicima prišao je Muhamedu al-đijaru svom starom prijatelju i savezniku i rekao mu Zamisli džijar, sve je gotovo i mi pristajemo na preke dva tre. Samo je još Sirija ratovala protiv izraela ali kolone izraelskih obrambenih snaga pod zapovjedništvom generala Davida Elazara, inače rođenog Sarajlije, razbijele su sirijsku obranu na Golanu. Do 10. lipnja i Sirija će zatražiti primirje. U tih šest dana rata, navodno čega izraelski ministar obrane Moše Daje nazvati šestodnevnim po šest dana koliko je Bogu trebalo da stvori svijet, arapske vojske doživjele su težak ponižavajući poraz. Jordan je izgubio zapadnu obalu rijeke Jordan, Egipa Cina i pojas Gaze, a Sirija Golan. Pred izraelske vođe postavilo se pitanje što napraviti s okupiranim područjima nakon te velike pobjede. Theodor Herzl, osnivač cionističkog pokreta, pred svoju je smrt rekao svojim kolegama iz pokreta. Nemojte napraviti neke glupe greške dok sam ja mrtav. Slična je stvar govorio te 1967. David Ben Gurion, prvi premijer države Izraela. On je bio u podmaklim godinama i savjetovao je da se ta okupirana područja odmah vrate. Ben Gurionove razloge za to mišljenje ovako opisuje izraelski pisac i novinar Amo Selon u članku za New York Review of Books iz prosinca 2002. godine. Nekih 300.000 palestinaca je te 1967. godine živjelo u Izraelu. Bili su sve više i više ogorčeni statusom građana drugoga rede. Židovsko stanovništvo je te 67. brojilo 2.700.000 ljudi. Arabsko stanovništvo zapadno od rijeke Jordan brojilo je 1.300.000 ljudi. Aneksija tog područja bila bi jednaka odluci Francuske da 1938. absorbira u svoj teritoriji 20 milijuna nemirnih i buntovnih Nijemaca i da sve to napravi dok je okružena sa stotinu milijuna teško naoružanih i neprijateljski raspoloženih njemačkih sunarodnjaka. Nitko nije slušao Ben-Guriona, manjina političara i generala smatrala je da se ta područja mogu zamijeniti za priznanje izraela Velika većina je smatrala da su ta područja povijesni dio izraela i da se trebaju naseliti. Pobjedila je opcija naseljavanja. U euforiji koja je zavladala nakon te pobjede, izraelski pisec Almos Oz napisao je ove redke u dnevnom listu Davar. Za mjesec, godinu ili za cijelu generaciju, morat ćemo sjediti kao okupatori u mjestima koja nas svojom povješću diraju u srce. I moramo znati... Sjedit ćemo tamo kao okupatori, jer nema alternative. Neka spasitelji, ne kao osloboditelji. Samo u sumraku mita netko može govoriti o oslobađanju zemlje od stranog jarm. Zemlja se ne porobljuje i ne postoji tako nešto kao oslobođenje zemlje. Porobljavaju se narodi, a riječ oslobađanje odnosi se samo na ljudska bića. Nismo oslobodili Hebron, Ramalu i El-Ariš, niti smo odkupili njihove stanovnike. Pokorili smo ih i vladaćemo nad njima sve dok nam ne bude osiguran mir. Na okupiranim područjima zapadne obale pojasa Gaze živjelo je oko milijun i sto tisuća palestinaca. Neki od njih bili su izbjeglice iz prvog arapsko-izraelskog rata. Velika većina tih ljudi nije željela živjeti pod izraelskom okupacijom. Odmah nakon okupacije utemeljena je vojna uprava koja je željeznom rukom vladala tim područjem. Ta željezna ruka, makoliko teška i jaka, ipak nije uspjela skršiti palestinsku pobunu. Samo što nakon šestodnevnog rata ta će pobuna dobiti nove vođe. 24. kolova za 1929. godine u Kairu rodio se dječak kojemu su dali ovo ime, Muhammed Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al Kudua Al Husseini. To ime je dobio jer je Muhammed Abdel Rahman njegovo prvo ime, Abdel Rauf je ime njegovog oca, Arafat je ime njegovog djeda, Al Kudua je ime obitelji, Al Husseini je ime klana kojim je pripadala njegova obitelj. Ta će osoba biti poznatija pod jednim drugim imenom. On će uzeti ime Jaser, po velikom muslimanskom ratniku i prorokovom pratitelju Jaseru bin Amaru. Kasnije će Jaser Arafat uzeti ratno ime Abu Amar. Jaser Arafat doživio je poraz u prvom arapsko-izraelskom ratu, ratujući u Gazi zajedno s muslimanskim bratstvom. Arafat je za poraz u tom prvom ratu krivio isključivo arapske države. Sami palestinci bi po Arafatu u tom ratu pobjedili židovske snage. Kasnije će pričati ovu priču koju donosi Beri Rubin u Arafatovi biografiji. Čini se istinitim da je negdje oko travnja 1948. Arafat stupio u vezu s Hamidom Abu Sitom, studentom građevine na Kajirskom sveučilištu. On je organizirao demonstracije kako bi potaknuo studente na borbu. Arafat se prijavio za dobrovoljca, ali Abu Sitomu je odgovorio... Ti nisi uvježban i ti si vrlo nizak. Arafat mu je odgovorio, želim se boriti, stvarno boriti. Uvježban sam i možeš se na mene osloviti. Kasnije će Arafat ispričati priču po kojem je, nakon što su u nekom malenom čamcu prešli suezki kanali, nakon što su došli u gazu, neki časti egipatske vojske pokušao oduzeti oružje. Nakon tog prvog rata između Izrala i arapskih zemalja, oko 600 tisuća palestinaca je otišlo iz onoga što je postalo država Izraela. Eko su arapske vođe govorile o Izraelu kao privremenoj cionističkoj tvorevini, Arafatu se činilo da ne namjeravaju učiniti nešto ozbiljno kako bi palestinci dobili državu. A onda je došao taj strašan porazi iz 1967. Jarafat je opet tvrdio da su u tom ratu poražene arapske države, a ne palestinci. I smatrao je da samo Al-Fatah, organizacija koju temelju Kuwaitu tijekom 50. godina, može izboriti bacanje Izraela u more i stvaranje palestinske države. Oružana borba Al-Fataha počela je sredinom 60. godina. Nakon šestodnevnog rata ona će se još pojačati, govori Fran Višnar, vojni i obavišteni analitičar. Kad je Izrael formiran i kad je pobjedio u ratu, palestinske oslobodilačke organizacije, odnosno palestincima je bila u prvih, prvom desetljeću nakon onoga što oni zovu nagba, katastrofa, formiranje Izraela za njih nešto najužasnije na svijetu, osobito za ljude u izbiličkim logorima, koji su ostali bez svega, i koje su arapski režimi namjerno držali dugo tako, osobito Jordanska kraljevina, oni nisu čak imali mogućnost vojnog organiziranja. Nego su birani dobrovoljci obavještene službe tih arapskih zemalja i vojske, su birali za razne komandoske jedinice, koje su onda uglavnom po noći napadale izraelske granične kibuce, na što su Izraelci uvijek deset puta jačom silom odgovarali. I zapravo šansa da se nešto napravi, na tom planu da se stvori jedna politička i vojna organizacija, stvorena je tek nakon drugoga e, Izraelsko-Arapskog rata 1956. godine, kada se Gamal Abdel Nasser prosocijalistički vođa Egipta, novi, bivši e, časnik e, Egipatske vojske okadion odluči kako se on učestvuje na vlasti i kada je odlučio pomoći stvaranje jednog pokreta koji od koga bi Egip, Egipat imao koristi i onda je 1958. godine stvorena vojno-politička organizacija Al-Fatah i njezino vojno krilo koje dugo egzistiralo Al-Asifa što znači grom munja godine 1951. Jasar Arafat upoznaće dva vrlo važna čovjeka. Prvi od njih je bio Salah Khaled koji je rođen 1933. godine u Jafi u obitelji srednje klase. Kao mladić je stupio o mladinsku paravojnu organizaciju i postao član muslimanskog bratstva. Zajedno s obitelj je tijekom prvog izraelsko-arapskog rata otišao iz rodnog grada u izbjeglištu u Poezgaze. Godine 1951. upisao se na glasovito Kairsko svučilište i tamo je sreo Jasera Arafata, koji je tada smukom studirao građevinu. Ta dvojica ostali su prijatelji cijelog života. Drugi važan čovjek kojeg će te 51. upoznati Arafat je Kalil Ibrahim Al-Wazir. On je rođen 1935. u Ramli. I njegova obitelj tijekom Prvog Izraelsko-Arabskog rata iz rodnog rada otišla u izbjeglištvo u Pojaz Gaze. Kalil al-Wazir ovako je opisao taj prvi Izraelsko arabski rat. Dava Izrael proglašena je 14. svibnja, a već su Tan počinje Prvi Izraelsko-Arabski rat. Arapske radiostanice objavljuju vijesti o velikim arabskim pobjedama. U moj grad Ramalu pristižu Palestinske izbjeglice i govore o katastrofalnom arabskom porazu. Da bismo saznali što se stvarno događa, stariji ljudi i mi, djeca, izlazili smo svakoga dana na veliko raskrižje ispred grada. Sjećam se da su jednoga dana prošle motorizirane jedinice transjordanske vojske. Hidale su upomoć opoljenoj Jafi. Vesutradan iste jedinice vraćale su se iz toga grada. Arabski, palestinski grad Jafa pao je u ruke protivnika. Na vojnika, u džipovima i kamionima pobježene vojske nema ni traga, tuge ili sramote zbog pretrpljenog poraza. Vojnici i oficiri nisu se gotovo vidjeli od tepiha, lustera i robe opljačkane u javi. Kalil al-Avazir postaće član muslimanskog bratstva, studiraće na svučilištu u Aleksandriji i u Kairu će proći kroz bojnu obuku. U Gazi će voditi malenu postrubu Fedajina koji su pokušavali nanijeti udarce Izrelu. I tamo će se upoznati s Jaserom Arafatom i taj će trojac biti nerazdvojen. Arafat će uvijek biti broj 1. Kalil al-Wazir uzet će ratno ime Abu Džihad, otac Džihada i će vojni zapovjednik Al-Fataha i kasnije Peoloa. On će organizirati prvu intifadu i zato će Izraelska vojska 1988. poduzeti spektakularni upad u Tunis gdje ga je ubila u njegove kući. Salah Kalef uzet će ratno ime Abu Iyad i postaće neka vrsta ministra unutarnjih poslova Peoloa i koordinator obavještajnih djelatnosti. On će organizirati terorističku skupinu Crni Rujan. On je u pet kofara donio u frankfurt oružje kojim je izveden napad na izraelske sportaše na olimpijskim igrama u Minhenu. Njega će 1991. ubiti teroristička skupina pod bodstvom Abu Nidala. Abu Yad i Abu Džihad otići će početkom 50. godine u Kuwait, gdje će se zaposliti kao nastavnici. Jasar Arafat će u Kuwaitu naći posao kao građevinski inženjer. Tamo će taj trojac osnovati Al-Fatah organizaciju koja će za cilj imati oslobođenje Palestine. Početkom 60. Fatah će dobiti i vojne postrebe. To su bili mali odredi boraca koji su obučavani na komandoski način, međutim Odmah moram reći, kad govorimo o komandosima, onda znamo Drugog drugosijskog rata, to su ljudi, pa dobranci, koji se bacaju u dubinu neprijateljske teritorije, koji vrše diverzije, ali koji napadaju vojnike. Koji napadaju druge vojnike i uvijek moraju biti u vlastiti uniformi, ili ako ima uniformu protivnika, ako ga uhvate, odmah će ga, odmah će ga streljati kao, kao špijuna. Palestinci, zbog vojne organiziranosti Izraela nikada nisu došli dalje od granice. Jer Izraelci su imili postavili stupice i uglavnom svi ti njihovi napadi, početni, mislim Al-Fataha, su bili na razini neselektivne pucnjave i što su Izraelci proglasili odmah terorizmom. Na što ja Jaser Arafat odgovara da vaš teror je prestao, jeste dobili državu, sjetite se samo što ste vi radili, a naš teror tek počinje. I to je bilo kasnije, vidimo kroz dalje desetljeća, da se doista da su a, palestinska slobodilačka organizacija puno, puno u metodama borbe protiv Izraela a, improvizirala, uvijek imala velike ambicije, ali u suštinu nikad mu nije nanijela stratešku štetu. Oslobodilačkog pokreta u Izraelu nije bilo. Tamo nije bilo alžinske situacije da ti držiš gradove i sela. Jer no, u Izraeli je naprosto od onih 40.000 naselja malih sela, koliko ih je bilo i sa par kuća. Izraelci su to jednostavno sve počistili, pregradili su to, napravili su zemlju i tu nije bilo baze. Svoje arape su ili ostavili da žive ko Beduini u Negevu ili su ih doveli u njihove megalopolise, velike gradove iznad 500.000 stanovnika, gdje su oni zapravo od uvijek bili radnička klasa, radna jeftinija, radna snaga i većina njih je zapravo u tom razdoblju bila vrlo lojalna prema izraelskoj državi. Znači, klasičnog gerilskog otpora na neprijeteskom teritoriju nije bilo. Nakon šestodnevnog rata na okupiranim područjima zapadne obale i gaze ostale je oko milijuni sto tisuća palestinaca. Njih na desetke tisuća pobjeglo je pred izraelskom vojskom i pridružilo se izbjeglicama koji su uglavnom bili smješteni u logorima u Jordanu i Libanunu. Kraljevina Jordan postala je glavno uporište PLO-a koji je 1969. godine dobio novog predsjednika. Umjesto Ahmeda Šukeirija, palestinskog diplomata koji je predstavljao i Siriju i Saudijsku Arabiju, na čelo te organizacije došao je Yasser Arafat. On je već i iskoristio činjenicu da su arapske vlade ponižene u šestodnevnom ratu, da samo palestinske snage nisu doživjele poraz. Doduše, one u njemu nisu ni sudjelovale, ali Arafat je bio majstor propagande i dobro iskoristio tu činjenicu. A onda je na to došao i ožujak 1968. godine. Od prosinca 1967. pojačali su se sukobi između palestinskih gerilaca i izraelske vojske. gerilci su se pokušali ubaciti u Izraeli na okupirana područja. Izrael je odgovarao upadima padobranaca i posebnih snaga i topničkim izračnim udarima po palestinskim uporištima u Jordanu. Jedan od gradova koji je često bio pod izraelskim udarom bio je i Karameh, ime grada na arapskom znači dostojanstvu. Do 1948. Karameh je bio selo. Onda su palestinske izbjeglice blizu njega utemeljile logor i utrustručile njegovo stanovništvo. U oživku 1968. izraelska vojska odlučila iz Karameha izbaciti palestinske gerilce. Saj Daburiš u biografiji Yasser Arafata piše. U noći 21. ožujka 1968. Izraelci su udarili punom snagom. U najvećoj vojnoj akciji od rata iz 1967. kolišteni su upadobranci, tenkovi, oklopni transporteri, helikopterske topovnjače, lopci, bombarderi. General Moše Dajan, izraelski ministar obrane, predvidio je da će cijela operacija biti gotova za nekoliko sati, ali Izraelce je čekalo iznenađenja. Slabo izvježbani i opremljeni palestinci herojski su se branili i dobro su iskoristili kamenito tlo protiv 15.000 izraelskih vojnika. Nekoliko su se sati palestinci borili sami, nadoknađujući nedostatak teškog naoružanja impresivnim improvizacijama i dramatičnim samopožrtovanjem. Jordansko topništvo i oklopne snage nisu se miješale u sukom, ali kad se pritisak na gerilce povećao, Jordanski zapovjednik na terenu, general Al-Jazi, zapovjedio je svojim trubama da uđu u borbu. U tom su trenutku Izraelci odlučili zaustaviti svoj napad i povukli su se. Statistički rezultat tog napada na Karameh upućivao bi na Izraelsku pobjedu. Oni su imali 24 mrtva i 70 ranjenih, dok je Al-Fatah izgubio preko stotinu ljudi. Jordanci su imali 20 mrtvih i mnogi su Arape bili ranjeni. Ali Arafat i njegovi borci ostavili su itekakav utisak na povijest modernog Bliskog Istoka. Jordanska vojska je tvrdila da je ona imala glavnu ulogu u toj bici za Karameh, ali činjenica je bila da se palestinski borci nisu povukli i da nisu pobjegli. I Karameh je postao simbol palestinske borbe. Sve više palestinaca stupalo u redove Fataha. Pokretu se pridružio i jedan broj Evropljena. Ali u tom trenutku triumfa Arafat je T68 prvi puta došao i na naslovnicu magazina Time, počeo je i pad. Saj Daburiš piše između sredine 1968. i kraja 1969. bilo je ništa manje od 500 nasilnih okršaja između članova raznih palestinskih gerilskih skupina i jordanske vojske i sigurnosnih snaga. Ozbiljni incidenti uključivali su i otmicu arapskih diplomata i nenaklonjenih jordanskih novinara, ničim isprovocirane napade na vladine urede, silovanja, ponižavanje vojnih časnika. Palestinci koji su bili ovlašteni postavljati cestovne zapreke i kontrolne točke zlostavljali su žene, nametali nezakonite poreze i vrijeđali jordansku zastavu u prisutnosti kralju odanih Jordanaca. Snažne palestinske skupine poput Narodnog i demokratskog fronta za oslobođenje Palestine tražile su kidanje jordanske monarhije. Prema jednim povjesničarima Arafat nije mogao zaustaviti nerede koji su izazivali njegovi gerilci, po drugima to Arafatu nije bilo ni u interesu. Kako bilo, Jordanski kralj Hussein odlučio je djelovati. U velječi 1970. dok je Arafat bio u posjetu u Moskvi, kralj je objavio proglas kojim je ograničio djelatnost Peolova u Jordanu. U rujnu 1970. situacija u toj zemlji će eksplodirati. U sukobima sa arapskom stranom, sa Jordanom prije svega, poginulo je više palestinaca nego što su ih izraelci ubili u svim akcijama onaj poznati crni rujan 1970. godine i tu je tragedija palestinaca općenita u svim arapskim zemljama u većini oni su bili dobri ukoliko su bili poslušni ako su ih ako su bez prigovaranja pristali da ih novače arapske tajne službe bili su dobri kao sredstvo propagande prema svijetu pogledajte šta nam rade ti izraelci, ti židovi ovi ljudi su, milijuni ljudi su pologorima, ali svi ti režimi, osobito ovaj Hašemitski u Jordanu, monarhiski nisu im dozvolili da se asimiliraju u ta društva. Tako da su mnogi palestinci odlazili u druge zemlje, studirali, u 60. godinama to je bio Egipat, onda je Sovjetski savjes, a pod konac 60. i 70. i 80. godina je bila Jugoslavija. Arafat je tu pametno vukao potez, to je da stvore masu obrazovanih ljudi koji će biti u stanju se nositi s jednim takvim opasnim protivnikom kao što je Izrael i boriti se za palestinsku stvar u međunarodnoj zajednici. No, udarac koji je PLO pretrpio u Jordanu, osobito u Amanu u glavnom gradu, bio je strašan. Ubijeno je u nekoliko dana, u tjedan dana, ovi, o, beduinski časnici, Jordanski su bili izrazito nemilosrdni, zapovjedi su bile pobite, sve što se kreće na strani palestinaca, ulazili su u logore, a e, poginulo i pet, čak pet tisuća pripadnika ala Sife, al Fataha e, i drugih formacija unutar PEO-a, da su se pali, mnogi palestinci, Radije bježali su na izraelsku stranu, prelazili su, preplavljivali su rijeku Jordan i predavali su se Izraelcima, jer ih Izraelci nisu ubijali, trpali su ih u zatvore, ali nisu doživljavali ono što ih je čekalo u eventualno u nekom jordanskom zarobljeničkom logoru. Zemlja u kojoj su palestinski gerilci našli utočište bio je Libanon. Palestinci su bili prisutni u Libanonu još od prvog Izraelsko-arapskog rata. Dio palestinaca, uglavnom kršćana, dobio čak i libanonsko državljanstvo. Najveću građevinsku tvrtku u Libanonu držali su palestinci. Intra, libanonska najveća banka, bila je vođena od palestinaca sve dok 1965. nije propala. Palestinska borba imala je puno pristalica u Libanonu. Libanonci su Arapi i borba za palestinska prava nije im bila strana. U stope svoju socijalnu lijevu komponentu koja se mnogim Libanoncima, posebno muslimanima sunitima, činila privlačna. Libanon je na bliskom istoku bio oaza mira, taj je status donio i bogatstvo. Ali, nakon šestodnevnog rata, to je doba mira završilo. Do tada, svona oružanje, streljivo, propagandni materijal, novac, dolazio iz Kaira, No, upravo zbog toga sukobo u rojnu između e, Jordana, Jordanaca i Palestinaca, a tu je glavni posljednik bio Gamal Abdel Nasser, on je toliko bio iziritiran tim sukobom da je preživio nekoliko srpčanih udara i e, konačno, konačno iznena da umrao, što je bio šok i za Egipat, i za, ali i za većinu a, arapskih a, nacija. I za toga praktički Arafat ostaje sam. On mora prebaciti sve svoje postrojbe u Libanon i u Siriju. Ali u Siriji nije bilo šale. U Siriji si mogo opstati samo ukoliko si bio stalno nadziran od sirijske obavištane službe, koja je imala francuske metodi djelovanja, jer su ih francuzi obučili, i koji su sam, gledali samo sirijski interes. A to je da se povrati Golan, koji su Izrael zauzoo 67, a tu palestinci im nisu mogli puno pomoći, ali su im mogli pomoći u jednoj drugoj strani. Destabilizirati Libanon. Jer kao je poznato, Ideja o Velikoj Siriji je uvijek postojala u Damasku, još od 1920. godine, nadalje, i ta Velika Sirija je zahvaćala zapravo i Libanon. Zahvaljujući velikim isporukama i teškog naoružanja iz Moskve koja je stizala preko... Jasir Arafat je na području Južnog Libanona stvorio takozvani Fatahland, stvorio je palestinsku oslobodilačku vojsku, armiju, od 30.000 ljudi sa teškim morođim, s koji su povremeno tukle po Izraelu, ono što danas radi Hezbollah, mislim, 2006. godine, i palestinci su tamo napravili, Arafat je tamo napravio istu grešku kao Jordanu. U Libanonu je od stjecanja nezavisnosti koje je ta zemlja dobila od francuske 1943. godine vladao krhki mir. U zemlji su živjele tri velike zajednice: kršćani maroniti, muslimani suniti i šiiti. Nacionalnim ugovorom iz 1943. vlast je ovako podjeljena. Predsjednik Republike bit će uvijek Maronit, premijer musliman Sunit, a predsjednik Skupštine Šijit. Ta podjela vlasti održala se dosta dugo. Do duše 1958. spasila ju je intervencija američkih marinaca. Ali dogovor je postignut prema stanju iz 40. godine 20. stoljeća. Stvari u Libanonu su se mijenjali. Muslimana sunita bilo je sve više i više. Tražili su reviziju nacionalnog ugovora. Kršćani na to nisu željeli pristati. Uz to, kod sunita su se pojavile i jake ljevičarske skupine koje su tražile socijalnu revoluciju. A tu su bili i šiti, kojih je bilo sve više i više i koji su imali najmanje prava i najmanji dio libanonskog bogatstva. Libanon je bio na rubu građanskog data i bez prisustva PLO-a i njegovih frakcija. Ali njihovo ponašanje pridonijelo je izbijenju tog rata. Saj Daburiš piše. Arafatovo libanonsko carstvo zvalo se Republika Fakani, prema području Beiruta gdje on postavio svoj stožar. Unutar toga područja u Bejrutu, u izbjegličkim logorima i na jugu Libanona, njegove vlast bila potpuna i tamo libanonska vlada nije imala nikakvu kontrolu. Bilo je to flagrantno kršenje libanonske suverenosti, a način na koji su se njegovi sljedbenici ponašali samo je pogoršavao situaciju. Postavljali su zapreke na cestama, zauzimali i oduzimali zgrade, naplaćivali reket, štitili kriminalce koji su bježali od libanonske policije, oduzimali vozila, istjerivali lokalno stanovništvo, otvarali ilegalne barove, noćne klubove i trgovine, izdavali svoje propusnice i dozvole. Ukratko, ponašali su se poput urbanih gangstera i meksičkih bandita. Usprko molbama stare garde, Arafat nije učinio ništa kako bi sve to zaustavio. Miješao se u unutarnji poslo i protiv sebe je dobio prvo libanonske kršćane sve maronite bez iznimke, dobio je protiv sebe šijite, to su sve šijitska sela dolje, a mnogi lokalni zapovjednici Al-Fatoha su provodili neku svoju politiku, od uvođenja razne, raznih poreza, nerazumnih tlake, obaveze da se radi ne znam koliko dana u mjesecu na dizanju bunkera i fortifikacija, povremene nekontrolirane pljačke i slično, Što je naravno sve išlo na ruku Izraelu, koji je samo čekao trenutak da udari po Južnom Libanonu i da palestince ponovo dovede u šahmat poziciju. Međutim, prije toga se desilo nešto drugo. Izraelci su još čekali, zahvaljajući i palestinskoj nazočnosti, a i poremećenim kršćansko-islamskim odnosima u Libanonu, koji je tada bio zapravo švicarska, arapska švicarska, osobito u Beirotu, tu su se pobunili i druzi, sve je išlo prema građanskom ratu. U onom trenutku kad su suniti, zahvaljujući broju, tražili da se mijenja ustav i da oni zapravo žele vlast, došlo je do sporodičnih incidenata i onda je, i zahvaljujući palestinske podršcija, većina palestinaca su muslimani, sunitska strana je smatrala da može pobjedu polučiti i napali su sa svojim milicijama formiranim, a oružja, klasnjikove je bilo na stotine tisuća kumada, tu Moskva nije žalila. U Libanonu je djelovao veliki broj palestinskih organizacija, tako veliki broj da ih je nekada bilo i teško pratiti. I mnoge od tih organizacije bile su terorističke. Najpoznatiji od njih osnovao je jedan pedijatar pod rijetlom iz obitelji pravoslavnih kršćana, student američkog sveučilišta u Bejrutu. Taj se pedijatar ostavio medicine nakon šestodnevnog rata i osnovao Narodnu frontu za oslobođenje Palestine, marksističku organizaciju, čiji je način borbe ovako opisao njezino snimač. Riječ je o gerili, određenom tipu gerile. A što je gerila nego biranje cilja koji pruža sto posto izgleda za uspjeh? A što je gerila nego uznemiravanje, izazivanje smetnji, iscrpljivanje živaca, sitne štete? Gerila ne koristi sirovu snagu, već mozak, pogotovo kad je netko siromašan, kao što smo mi u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine. Pomišljati na neki normalan rat bilo bi glupo. Imperializam je suviše moćan, a Izrael je suviše jak. Da bi se uništili, treba im zadavati male udarce ovdje-ondje, napredovati korak po korak, milimetar po milimetar, i tako godinama, odlučno, tvrdoglavo i strpljivo. I to sredstvima koje smo izabrali, a ona su, vjerujte mi, inteligentna. Ime tog pediatra je dr. Žorž Habash. On i njegov glavni planer, dr. Vadi Hadad, započeli su krem 60-ih sa so spektakularnim otmicama zrakoplova. Onda se Otmicama pridružilo i postavljenje bombi u zrakoplove. Bomba postavljena 1970. u Swisserov zrakoplov koji je letio prema Izraelu ubila je 47. putnika. Habasova i Hadadova kampanja Otmica izazvala je i crni rujan. 6 rujna 1970. Narodna fronta je otela četiri zrakoplova. Tri od njih prizemljila je na aerodrom Dawson Field u Jordanu i spektakularno ih pred kamerama raznijela nakon što su iz njih pušteni putnici. Nakon toga je kralj Hussein zapovjedio početak obračuna s PLO. Jal Fatah je imao svoju terorističku organizaciju. Bio je to crni ruen kojeg je stvorio Abu Yad. Njegov prvi teroristički napad je ovako izgledao. Četvorica naoružanih palestinaca pripadnika crnog rujna usred dana, nenoseći maske, ubila je u Kairu jordanskog premijera Vaš dok se vraćao u hotel Sheraton u kojem je ocijao za vrijeme zasjedanja Arabske lige. Nakon što su usstrijelili Jortanskog premijera, jedan od ubojica kleknuo je i napio se premijerove krvi, vičući da on i njegovi drugovi pripadaju Crnom ruinu. Najpoznatiji napad Crnog ruina bio je onaj na Olimpijadi u Minhenu 1972. Taj napad nije pridonio palestinskoj borbi za državu. Crni rujen izbio je zadnji napad 1973. kada su njegovi pripadnici upali na diplomatsko primanje u ambasadu Saudijske Arabije u Sudanu i ubili američkog veleposlanika nakon toga se crni rujem ugasio. I tu vidimo da u Palestinskoj, u njezinom vodstvu palestinskoj politici oko Arafata ima puno improvizacije što je smetalo mlađe zapovjednike i druge palestinske a, frakcije koje su nicale već od srdine šezdesetih godina nadalje a koji su bile po raznim vezama prije svega vezane uz Sirice, odnosno i Ja ću nabrojati neke odnosno one e, oponente Arafatu od početka, koji su sebe smatrali laičkim oslobodilačkim pokritima, prokomunističke ili marksističko leninističke orijentacije, što ne moramo uzimati zdravo za gotovo, jer oni su imali, javno su imali jednu retoriku takvu, marksističko-lenjenističku, a ova, služba, ova u, u svakodnevnoj uporabi u odnosu sa stanovništvom, koje je u većinom bilo islamsko, je bila zapravo prilagođena nekakvim islovskim običajima, mislim, oni nisu bili nikakvi crveni brigadisti ili ekstremisti, ali su u to doba aktivno pomagali, zahvaljujući naravno i napucima iz Moskve, onaj teroristički lanac koji je stvaran u zapadnoj Njemačkoj i u Italiji Crvena brigada, odnosno osobito skupina bader majhoff To su bili prije svega Žorš Habas, njegov uh, Narodni front za oslobođenje Palestine. Zatim to je bio Najf Havatme, vrlo sposoban, žestok uh, zapovjednik palestinske. On je imao demokratski front za oslobođenje Palestine. Zatim to je bio Ahmed Džibril. Oni su svi bili vezani u sirijsku obovištenu službu. A jedan je od udara od njih, a bio najgori. On je bio Osama bin Laden tog doba. Abu Nidal. Neke su palestinske skupine bile na zlu glasu zbog svojih akcija. Godine 1974. troje terorista Narodnog fronta za oslobođenje Palestine, Generalnog zapovjedništva, organizacije koju osnovao Ahmed Džibril, nakon što se razišao s doktorom Žoržom Habašom, prešlo je izraelsko-libanansku granicu i ušlo u grad Kirijet Upali su u jednu stambenu zgradu i pobili 18 stanara koji su tamo zatekli. Među pobijenim stanarima bilo je i devetoro djece. Te 1974. dogodio se i napad na školu u izraelskom gradu Malotu. Napad je izvela Demokratska fronta za oslobođenje Palestine. Još jedna organizacija nastala ocijepljenjem od Narodnog fronta. 15. svibnja 1974. na Izraelski dan nezavisnosti, pripadnici Demokratske fronte za oslobođenje Palestine zauzeli su školu u malotu, odjeveni u odore slične odorama izraelskih obrambenih snaga. Djeca, stara između 14 i 16 godina, odmarala su se na podu škole nakon cijelodnevnog izleta. U napadu na školu teroristi su ubili čuvare škole, nekoliko djece spasilo se skakanjem s drugog kata. U školi je ostalo zatočeno stotinjak učenika. U napadu ubijano su trojice terorista Demokratskog fronta. Iza njih ostalo je 27 mrtvih, 21 učenik i šestorica odrasli. Nakon svih tih napada Izrael je u pravilu odgovarao odmazdom. Nekad su u tim odmazdama stradali samo teroristi, ali u većini tih akcije stradavalo je i civilno stanovništvo. Uglavnom su to bile palestinske izbjeglice. Nakon napada na školu u malotu, Izraelsko ratno zrakoplovstvo napalo je Palestinske izbjegličke logore u Južnom Libanonu. Izraelska vojska tvrdila je da je napala logore za obuku Demokratskog i Narodnog fronta za oslobođenje Palestine. U tom napadu poginule je 27. ljudi. Ali najguru reputaciju od svih palestinskih frakcija imala je ona koju je vodio Sabri Albana poznatiji pod ratnim imenom Abu Nidal on je bio vezan u Ziračku obavještajnu službu i one sve pokolje što je radio od sredine 70-ih nadalje su zapravo bili vođeni iz Bagdada. On nekoliko puta Arafat ga je osuđivao na smrt. Osuđivali su na smrti ova prosirijska linija i tada većina palestinskih oslobodilačkih organizacija nemoćna da Izraelu na klasični gerilski način odnese teže udarce osim da ubije nekog židova u svijetu, je počela koristiti čisti oblik terora, a to je otimanje aviona. Upravo ove skupine oko Habaša, a zanimljivo da su i Habaši i Havatme su kršćani, palestinski kršćani, koji su čak rekli da nisu praktični vjernici, da su neka vrsta ateista, što je u ono doba bilo izrazito, bogohulno, nepovoljno, međutim, dio palestinaca iz tih logora ih je i slijedio jer ih je ujedinjavala mržnja prema Izraelu želja da se vrate u svoje domove ali na političkom ideološkom planu oni se u ničemu nisu mogli dogovoriti sa Arafatom 3. lipnja 1982. godine trojica atentatora sačekala su izraelskog veleposlanika u Londonu ispred hotela Dorchester, gdje je bio na primanju. Jedan od njih pucao je u glavu. Izraelska obaveštena služba brzo je saznala za detalje napada na veleposlanika Šlomu Argova. i vrlo se brzo pretpostavilo da su napadači članovi Abu Nidalove skupine. Gideon Mahnanijami... Premijerov savjetnik za terorizam pokušao je premijeru Menahemu Beginu skrenuti pažnju na taj detalj. Zev Shiv i Jehud u knjizi Rat u Libanonu ovako opisuju Beginov odgovor. "Svi su oni palo", izjavio je Begin i završio s tom temom. Načelnik glavnog stožera Eitan također nije imao vremena za detalje. Prije nego što je ušao u sobu za sastanke, jedan od njegovih obavještajnih časnika obavjestio ga je da su Abu nidalovi ljudi najvjerojatniji odgovorni za napad na veleposlanika. Abu Nidal, Abu Shmidal, mi ćemo nagaziti PLO, izjavio je Eitan. Arabske obavještajne službe su tvrdile da vam gotov. I odpomirili su se čak s tim. Pitanje je da će moći preživjeti li Izrael praktički okupirao, zauzao dvije trčine Libanona, naopkolio je Beirut, i svi su smatrali da je sa uništio onih 30 tisuća vojnika, zarobio, rasuo ovaj, svoju cijelu opremu i e, zanimljivo Izraelci su gotovo svih kršćani, a većina žita dočekala dole kao slobozitelja. I Arafat zahvaljujući svoje spretnosti on se ipak uspio izvući. Vele da je u mrtvačkom kovčegu poznati podatak se izvukao iz, preko sjenim brodom rodom ovaj, u Tunisi je otišao, a Izrael je pristao da se oni palestinci koji nisu zarobljeni bez oružja, onda rasele, dislociraju po nekoliko arapskih država na području Magreba uglavnom. Većina je završila u Libiji i Tunusu, nešto i u Maroku i u Alžiru, i time je računao da je praktički uništio palestinsko oslobodiločku organizaciju. Ali tu je Arafatova zapravo veličina. Čovjek koji je bio po struci građevinski inženjer, on je pokazao zapravo da može se uzdeći poput Feniksa iz pepela i to se doslovno se dovodilo. 8 prosinca 1987. Izraelsko vozilo naletjelo je na radnike koji su se vraćali u gazu s posla u Izraelu Događaj je potaknuo intifadu, trešnu opći ustanak koji je planirao Abu Džihad, koji je planiranje ustanka platio i glavom. Intifada je operacija strateških razmjera koja je godinama pripremana i smišljena. I kad su u rijeca Kramić, Šimov, Peres, i cijeli vrh izraelske onda, laboristi sve od reda, kad su razmišljali što da rade zapravo s intifadom, onda su rekli ubijmo njega. On je sve smislio. A što je on smislio? On je smislio da praktički bez oružja, čak niti sa kalašnikovima, da masovnim prosvjedom, ono što je Gandhi imao postigovo nasiljem, da ograničenim, doista ograničenim nasiljem uličnim, korištanjem molotovljevih koktela i prije svega kamenja, E, isturanjem djece kao glavnog štita, a tamo djete od, od pet godina pa više, na više, ti palestinca maloga ne možeš nagovarati da baca kamenje na izraelske tenkove. On to sam želi. Menahem Begin, izraelski premjer koji je tijekom 40. godina 20. stoljeća bio član IGUNA, cionističke, ekstremističke organizacije koja je terorističkim napadima nastala istirati kako Britance, tako i palestinske Arape iz Palestine, je u knjizi Pobuna napisao ove retke. Samo postojanje podzemlja koje nasilje, vješanja, mučenja i deportacije ne mogu skršiti mora na kraju podkopati prestiž kolonialnog režima, koji živi zbog legende o svojoj svemoći. Svaki onaj napad koji taj režim ne može spriječiti, udarac je njegovom ugledu. Čak i ako napad ne uspije, on će napraviti udobinu u tom ugledu i ta će se udobina proširiti u procijep koji se širi svakim tim napadom. Tom su strategijom Begin i njegove kolege Zirgurna i Štarna namjeravali istirati Britance i Palestinske Arape iz Palestine. Tom istom strategijom su vođe intifade namiravale otjerati moćne izraelske obrambene snage i sigurnosne službe s okupiranih područja. A te moćne snage nastojale su pak svim sredstvima ugušiti taj ustanak. Čak i rabin, sjećate se, potpisuje uredbu o lomljenju kostiju. To kamenovanje je bilo tako jako da su većina izraelskih vojnika bila iscrpljena onih novaka i on, Izrael je morao formirati posebne granične postrojbe, specijalne policajce plaćene ne, znači, no, profesionalce da bi to zapravo izdržili, izdržali jedan e, pritisak. To je bilo i u prvoj i u drugoj, drugoj intifadi. I među ostalim upravo zbog takve vrste otpora Ariel Sharon je napustio gazu. Jer izraelci objektivno više to nisu fizički mogli držati. Palestinski novinar Said Boriš dao je svojoj biografiji Asera Arafata pod naslov od branitelja do diktatora. Arafat nije bio idealan vođe. Tijekom života stekao je na razne načine ogromno bogatstvo. U stjecanju tog bogatstva korupcija je počela cvasti u plo -u i u Palestinskoj samoupravi. Arafat je često postavljao ljude na položaje vodeći računa samo o njihovoj odanosti. Nakon ubojstva Abu Džihada i Abu Ijada, je vlast bila skoro neograničena. Ponekad I ponekad je donosio odluke koje su itekako naštetile Palestincima, poput one kada je bio jedan od rijetkih arapskih vođa koji je podržao iračku okupaciju Kuvajta. Ipak, bez Arafata, palestinski problem ne bi postao jedan od najvažnijih međunarodnih problema. Doduše, najveći prodor u rješavanju tog problema dogodio se dok se Arafat oporavljao od posljedice zrakoplavne nesreće. Said Aburiš piše. U svibnju 1992. dok se Arafat još uvijek oporavljao u Amanu, za ručkom u Tel Avivu održao se sastanak koji će promijeniti budućnost Srednjeg istoka. Sastanak se održao u malenom indijskom restoranu. Sudionici su bili Terje Rod Larsen iz Norveškog instituta za primijenjena društvena istraživanja i Josij Balin iz Izraelske zaklade za ekonomsku suradnju. Norvežanin, čiji je institut bio uključen u istraživanja u Srednjem istoku, posebno su se istraživale prilike u pojasu gaze, bio je posebno zainteresiran za poboljšanje uvjeta života na okupiranim područjima. Izraelac je bio akademik koji je vjerovao da su izravni pregovori jedini put iz ratnog stanja koje je vladalo između Arapa i Izraelaca. Usto, Bejlin je bio zvijezda u usponu laborističke stranke i bio je blizak Šimonu Peresu. Skoro u prolazu, Norvežanin je predložio da njegova zemlja može poslužiti kao posrednik u izravnim izraelsko-palestinskim kontaktima. Prijedlog je pao na plodno tlo. I tako su počeli pregovori u Oslu koji će dovesti do prvog velikog sporazuma između palestinaca i Izraela. Taj sporazum trebao biti prvi u nizu koji su trebali dovesti do takozvanog rješenja dvije države. Pored država Izrala, u Palestini je trebala biti stvorena i palestinska država. Za sada je stvorena samo palestinska samouprava, govori Fran Višnar, vojni i obavišteni analitičar palestinci ne bi bili danas tu gdje jesu, odnosno ne bi imali samoupravne teritorije, makar, da nije bilo Arafata. Jer Arafat je i sa Rabinom, Icakom Rabinom, i sa Šimonom Peresom u Norveškoj, kad su bili tajni pregovori početkom 90. godina, to je već počelo kontakti za vrijeme Đorđe Bušov-Starijeg, njegove administracije, ali je to pregovore dovršio Bill Clinton i pobrao slu slavu za to. I tamo je po prvi put u povijesti e, palestinsko-izraelskih odnosa e, glavni čelnici s jedne i s druge strane su se rukovali i potpisali su praktički mirovni ugovor. Palestinska uslobododačka organizacija prizna Izrael, dobiva autonomiju, a za deset godina će imati državu. Prošla je ta 2003. godina, države još uvijek nema. Niti će je po ovome kako sad stvari stoje duže biti. Poštovani slušatelji, slušali ste podvijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Klazbeni urednik Maro Market tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimila Delka Lambaša, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.